І він щосили гукнув, «Поляни, не дозволяйте себе оточувати, відходьте до лісу, він сховає нас, захистить від ворожої кінноти!» Його сильний гучний голос перекрив гамір бою і покотився понад правим крилом полянського війська. Ліве крило вже було повністю відрізане гуннами і приречене на загибель. Під упалі духом вої, почувши, що хтось думає, дбає про них, збилися в щільний гурт і, прикриваючись щитами, почали поволі відступати до лісу. Тепер кожному стало ясно, що лише густий ліс порятує їх від несамовитої гунської кінноти, яка у чистому полі має безсумнівну перевагу над пішими воями. Кий відступав разом із всіма. До лісу було недалеко, але гунни насідали. Потрібно було їх відбити, затримати. «Списами! Списами бийте вершників!» – гукав він. «Бо наші мечі закороткі, щоб їх дістати. Мечами розпорюйте животи коням!» Він підняв кілька списів, яких удостиль лежало повсюди, і що сили метнув одного у груди гунної, що мчав на нього. Гун не встиг відхилитися. Гострий наконечник блиснув на сонці і прохромив нападника наскрізь. Потім ще два вороги впали поряд, влучені вправною рукою молодого воїна. Інші, зустрівши несподіваний опір, притримали коней, відхлинули назад. «До лісу!» «До лісу, друзі!» – знов загукав Кей. «Під його захист! Гуни на конях не поткнуться туди! Всі, хто залишиться живий, ідіть до кам'яного острова! Зберемо там сили і вдаримо на гуннів! Боги нам допоможуть!» Поляни поспішно відступали до лісу. Передні вже пірнули у його зеленого гущавину. І звідти почали стріляти по гунських вершниках Не дозволяючи їм переслідувати тих Що ще залишалися в полі Кий відступав одним з останніх Розлютовані несподіваною відсіч чугунни Значно більшими силами Знов напали на тих полянських воїв Котрі прикривали своїх товаришів Тепер вони гнали на осліп потрясаючи шаблями і бойовими палицями, вигукуючи свій грізний бойовий клич «Гурак! Гурак!». Темна хвиля ординців котилась, мов степовий вихор. До лісу залишалася якась сотня кроків, але кий бачив, що до нього не добігти. Тоді він, зібравши всіх, хто був поблизу, наказав прикритися щитами і з боєм відступати назад. Немало воїв відгукнулися на його заклик, і, вишикувавшись щільною стіною, стримували насідаючого ворога. Гунни посилили натиск, та пробитись наперед і посікти тих, що тікали до лісу, не змогли. Їхні коні здибилися перед щитами, списами і мечами, якими прикрилися поляни. Болісно заіржали падаючи із розпоротими животами і підсіченими сухожиллями ніг. Кий бився в першому ряду. В одній руці спис, у другий щит. Легкий полянський спис був грізною зброєю в умілих руках. Його можна метнути, ним можна вдарити, не пускаючи з руки, чи закритися від шаблі. Кий вибив із сідла двох ворогів. Під третім поранив коня, і тільки четвертий нападник перерубав шаблою тонке древко, але воно врятувало Кия від загибелі. Тоді, прикриваючись щитом, Київ вихопив меча і наніс смертельний удар гуннові, що напав на нього збоку. Різкий посвист бойової палиці змусив Кия підняти над собою щита, прикритися ним. У ту ж мить гунський кінь штовхнув його в плече та так сильно, що звалив з ніг. У наступну хвилину Київ відчув, як щось тупо ударило його по голові.